Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. I den spännande berättelsen om Paulus liv och verksamhet så har vi nu Kommit fram till det 20:e kapitlet i apostlargärningarna. Det 19:e kapitlet slutar väldigt dramatiskt. Paulus är i Efesus i Mindrasien, en av de största städerna i den då kända världen, och det har blivit ett slags upplopp. En silversmed har startat ett slags upplopp mot Paulus undervisning och jag läser, läser slutet av det där för att när upploppet blir så Paulus han är aldrig rädd, han vill ge sig in i folkmassan och försöka tala till dem men de andra hindrar honom. Eh, han eh, typiskt nog vill ju inte vara rädd om sitt eget liv men andra ser till att han inte kommer in där. Men jag läser eh, slutet på e kapitlet eh, så att vi får en slags inledning till det e. Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. Amfiteatern, nämnde jag, det var ju en stor amfiteater, en av världens största, tror jag, rymde 25 000 åskådare. De släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några urhopen förklarade för Alexander, en jude alltså, vad saken gäller och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket men när de märkte att han var jude ropade de alla i kör i ett par timmar Stor är Efesiernas Artemis. Men statssekreteraren lugnade folket och sa Efesier, finns det någon enda människa som inte vet att de fes i Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen. Ingen kan förneka det, och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vårt tempel eller hädat vår gudinna, om nu Demetrius och hans Hantverkare vill väcka åtal mot någon så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet. Med dessa ord upplöste han folksamlingen och så slutar alltså 19 kapitlet. Jag sjunger för dig min bibelvisa, om en min väg går genom nöd så behåller du mig vid liv. Jag spelade in det här en varm sommardag vid Göta kanal och jag gjorde det live och därför så hörs det fågelkvitter mitt i sången och det kanske det är bra att tänka på det. Mitt i stormarna så finns det en frid och en ro. Så behåller du mig vid liv Och din högra hand frälser mig Om men min väg går genom nu Då behåller du mig vid liv Och din högra hand frälser mig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 Hand frälser mig. Då läser jag i kapitel 20 i Makedonien och Grekland. I överskriften. När oroligheterna hade lagt sig, kallade Paulus till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. Sen tog han farväl och begav sig till Makedonien. Han reste genom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna. Därefter kom han till Grekland där han blev kvar i tre månader. När han sedan skulle avsegla mot Syrien hade judarna planerat ett attentat mot honom och han bestämde sig då för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus son från Berea, Aristarchus och Secundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe och Timotheus samt Tykikus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas medan vi själva seglade ut från Filippi efter det osyrade brödets högtid. Fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i sju dagar. Innan jag kommenterar lite grann de här verserna, så hör vi syskonen Andersson från Ödeshög frukta i stormen ty hemåt det bär. Det är väldigt intressant att när man läser till exempel om den här resan att titta på bibelkartorna som finns i slutet av alla biblar och även i lite mera så att säga uppslagsbiblar med kommentarer så finns det lite mer detaljerade kartor. Och det är intressant att, att följa Paulus resa här. Efesus, det... Det låg ju i nuvarande Turkiet alltså i provinsen Asien, mindre Asien alltså. Och eh, där tog sig han till en hamnstad åkte alltså båt över till Makedonien det är ju vad vi skulle kalla idag norra Grekland. Och, och sedan blev det liksom ner till egentliga Grekland och kanske tror man till korinth där han var några månader och så skulle han egentligen från södra Grekland ta båt över till Syrien men då var det något attentat som judarna hade mot Paulus som Paulus fick reda på och då bestämde han sig att över land åka eller gå upp till Makedonien igen liksom hitta båt väg därifrån och så vidare och så står det ju om de här männen som var med honom och man tror att det här kanske var representanter för de här olika församlingarna i områdena som hade samlat in pengar till de fattiga kristna i Judén, det som Paulus hade samlat ihop på sin resa och eh, som han ville lämna över. Och så skulle det vara folk med som hade koll på hur mycket pengar det var och liksom var representanter för de här nya församlingarna. Och så några av, av Paulus så säga, ordinarie reskamrater Timotheus, Tykikus och Trofimus som nämns också senare i mot slutet av Paulus liv i andra Timotius brevet. Så att ja, sen var det ju så på båtresor på den tiden att det var ju inte sådär jättelika skepp utan man var beroende av att det inte skulle vara vinterstormar och så vidare. Ja, innan vi läser om det spännande som händer i Troas. Och Troas, det är ju, eh, så att säga, en av hamnstäderna på den asiatiska sidan då, provinsen Asien. Men innan vi läser det så ska vi lyssna på en av mina sånger som... Eh, det finns med i pingströrelsens salmboksegetoner. Gud är den som verkar i er både vilja och gärning så att hans goda vilja ska ske. Och det är från Filippe 2, vers 13, alltså ord av Paulus. Och så har jag skrivit lite verser till det. Och här sjunger jag den här sången, salmen med, tillsammans med Inger Gustafsson. Jag läser då i 20 kapitlet från den sjunde versen och då har vi efter den här ganska långa perioden i Makedonien, ner i Grekland, upp i Makedonien igen och så småningom med båt över till Asien. så står det så här den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet. Paulus talade med dem som var där och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns många lampor i rummet på översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge. Och i sömnen föll han ner från tredje våningen. När man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sade. Var inte oroliga, hans själ är kvar. Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Han fortsatte att tala länge, ända till gryningen och gick sedan vidare. Det förde hem den unge mannen levande och det blev mycket uppmuntrade ja det här är ju väldigt intressant att få kommentera lite det är ju så oerhört dramatiskt och ändå berättar Lukas läkaren det här, han berättar lite torrt och lite avspänt det här som ju var en fantastiskt dramatisk händelse och eh, Första dagen efter sabboten, det är ju alltså söndan, Och man är inte bergsäker på om det här var på lördag kväll. För att enligt judisk tidräkning så började dygnet, började söndags dygnet efter klockan sex på lördagen, sabbaten för judarna. Så vi vet inte säkert om det här var kanske på lördag kvällen när det skulle bli så att säga, en vanlig dag för judar nästa dag. Eller om det, det här var på söndagskvällen som vi skulle kalla det för. Det, det har inte så stor betydelse. Men det som är intressant att se är att ganska tidigt börjar man samlas efter sabbaten på första dagen på söndagen hur man nu räknade när den började, för att bryta brödet, det vill säga för att fira nattvard. Man gjorde det regelbundet, man gjorde det ofta i den första församlingen, för att så uppfattade man när Jesus instiftade nattvarden. Och Paulus, han, han måste ju, det verkar ju så i det här kapitlet som att han mer och mer inom sig har en övertygelse om att nu är hans resor i den här delen av världen och romarriket över och att han ska ta sig med de här insamlade pengarna för att avhjälpa nöden i Judén efter hungersnöden, under hungersnöden. Och sen så känner han inom sig och han säger ju längre fram som vi ska läsa att, i, att en heligande har visat honom i stad efter stad att det är bojor och det är saker i svårigheter som väntar honom i framtiden. Så Paulus får mer och mer en känsla av att här måste jag försöka repetera och undervisa allt jag kan och därför har han ju det här jättelånga mötet där han talar till midnatt och så ramlar den här unge mannen som somnar ner från fönstret från tredje våningen och slår ihjäl sig. Och det är så, det är så avspänt när det här berättas för Paulus gick ner, böjde sig över honom tog honom i sina armar och sa var inte oroliga Hans själ är kvar. Så eh, i det här mycket dramatiska så är det som att Paulus går ner och förmedlar helande och liv till den här ungemannen. Och sen går han upp. Och eh, man har bröstbrytelse, man äter. Och så fortsätter han att tala ända till gryningen. <laughs> och sen går han vidare. Till på sin börja sin resa. Och så står det lite tort som avslutning då. Det förde hem den unge mannen levande och det blev mycket uppmuntrade. Ja, det här är en humoristisk och intressant redogörelse. Vi hör kören koralerna sjunga. Liv, liv, liv! Jesus han lever! Och han ger oss liv. Jag kan se det, men han är ändå där den har ej någon makt över mig För Gud har sagt att Jesus han lever och Han ger mig liv Jesus han lever i min själ jag läser vidare från trettonde versen och där är det rubriken. Från Troas till Miletos. Så här står det. Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och seglade mot Assos där vi skulle hämta upp Paulus. Så hade han bestämt eftersom han själv tänkte ta landvägen. Så snart han mötte oss i Assos tog vi honom ombord och kom sedan till Mithylene. Därifrån seglade vi ut nästa dag och nådde fram i höjd med Kios. Dagen därpå lade vi till vid Samos och efter ytterligare en dag kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien, provinsen Asien. Han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Ja, jag kommenterar lite grann här det här praktiska innan vi lyssnar på en sång igen. Paulus ville ta en bit av vägen till fots. Det står ju han, själv tänkte ta landvägen och jag läste inom kommentar att sträckan som han skulle gå till fots, det var tre mil, det var väl en lagom dagsvandring. Och de andra, då hans ledskamrater, de tog skeppet längs kusten och det var sex mil, så det var dubbelt så långt så att det tog ju också tid. Och säkert så kom inte Paulus fram så förskräckligt mycket längre, eh, senare än vad båten kom fram. Men han hade behov ibland av att Gå själv och fundera och, och prata med Gud och, och planera kanske. Och, och det står ju i första Korinterbrevet en sak som jag bara kastar in här som en, som en tanke. Eh, jag tror Paulus, precis som Jesus... Han bad väldigt mycket, drog sig undan för att be, precis som Jesus gjorde det. Ibland efter en lång dags arbete med undervisning och att bota dig sjuka. Och en gång så var han ju också, gav han ju många tusen mat när han väl en pojkes massäck på några bröd och fiskar. Och efter det så gick han ensam upp och bad. Och jag tror att på samma sätt så hade Paulus behov av att be. Och han skriver ju till församlingen i Korinth där nere i det egentliga Grekland. Han skriver till dem i ett av sina brev att ja, han tyckte att de var väldigt upptagna med de olika andliga gåvorna och talade tunger. Liksom offentligt på ett sätt som kanske inte var tänkt. Och, och så undervisar han om gåvorna och han säger om tungotalet. Jag tackar Gud för att jag talar i tunge mer än i alla. Och det skriver han alltså till en församling där man hade nästan överdrivit tungotalet. Men han säger, men jag vill hellre i församlingen tala fem ord Eh, så att säga, på det språk som förstås en tiotusen ord hunger Så att jag, jag tror och jag tror inte jag har fel när jag säger det att Paulus han använde de att resdagarna då han gick kanske ensam en sträcka för att eh, be tala tungor Vandra är liksom med Gud i uppenbarelse, i samtal och få nya direktiv, få eh, ny insikt i Guds underbara eh, teologi som han förmedlar i sina brev. Så han går själv den där första dagen och så tar man upp honom i båten och så kommer man till... Eh, mitt i Lene och sen så bestämmer sig Paulus att han inte vill ta sig in i storstaden Efesus nu även om det är frestande där han har varit så mycket och där han har så mycket vänner för då vet han att han, han, blir, han blir fördröjd där i lång tid och han vill ju skynda vidare för att stå det här om möjligt vara i Jerusalem på pingstagen. Så han hade bråttom att resa och därför så tar han inte vägen in till Efesos. Och nu hör vi min sång som är ren bibeltext ifrån levande bibeln. Romabrevet kapitel 10 Skönt judestegen stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. <antenna> Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Var och en som åkallar jag som åkallar Här.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 Segen av dom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 Tro på den som de inte har hört. Hur ska de kunna höra utan att någon förkunna? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Desto skriver, det står skrivet skönt stegen av dem som kommer med om goda tid. Skön till de stegen av dem som kommer med budskap om goda tid. Skön till de stegen av dem. Att vara utsänd, hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Själv till stegen av dem som kommer med budskap och goda ting. Själv till stegen av dem som kommer. Av som med Jag läser vidare Paulus tal till de äldste från Efesos för det står så här i sjuttonde versen Från Miletos skickade han bud till Efesos det var omkring fem mil. Läste jag mig till här alldeles nyss. Han skickade alltså bud till Efesos från Miletos och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem. Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden. Från första dagen jag kom till provinsen Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er. Utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att en heligande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus. Att vittna. Om Guds nåds evangelium. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag gått omkring hos och predikat riket för. Därför betyger jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod, för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er och det kommer inte att skona jorden. Jag bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om det svaga och komma ihåg det ord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 Det som smärtade det mest var att han sagt att det aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde det honom till skeppet. Må mm. din väg, gå dig till mötes, och må vinden var. Värma din kind, om regnet vattna felens jord, och tills vi möts igen. Läsningen av det här fantastiskt gripande bibelstället så hörde vi Kristina Gunnar sjunga en sång från Irland, tror jag. Må din väg gå dig till mötes. En underbar avskedsång och välsignelsesång. Ja, jag känner mig så privilegierad att jag får läsa Bibeln högt. För dig min kära lyssnare. Och eh, det här stycket i, i Apostlenäran 20. Tycker jag är ett av de allra mest rörande och personliga stycken i Bibeln. Jag tycker att det, är, det, det andas sån kärlek, sån ömhet. Så mycket av herdehjärta. Paulus var ju, kunde nog uppfattas av många som en hårding. Han, han var. Han skred inte orden, han sa vad han tyckte och han var ganska frän och, och stark i sitt språk. Och han gick rakt fram, han vägde inte för hinder och svårigheter. Han hade ganska lite tålamod med dem som var lite krenare och lite räddare och eh, Johannes Markus den unge mannen som hjälpte dem på första missionsresan och sen åkte hem till mamma när det vart lite eh, svårigheter i Pamfyliens trakter det fanns mycket stråtrövare. Ja, det där, sånt där kunde Paulus inte stå ut med utan han var frän och han var tuff och han var lite hård ibland. Men här ser vi ju hans hjärta när han kallar till sig de äldste och han talar till dem på detta fantastiskt kärleksfulla och mjuka och ärliga och allvarliga sätt om sin kallelse att predika och undervisa och vittna han är, gör det offentligt och han gör det i hemmen och han vittnar om omvändelsen till Gud och ton på vår Herre Jesus. Han berättar personligt både om sin e sitt eget möte med Herren när han var en förföljare och sina upplevelser. Och han predikar, han undervisar, han använder olika sätt att förmedla budskapet. Och nu vet han att det är bojor och lidanden som väntar honom när han kommer till Jerusalem. Men han försöker inte fly från lidandet utan han känner ja, jag går min väg, jag reser den väg jag ska resa och jag tar och, det, och möter det som jag ska möta. Det enda jag vill är att mitt liv ska vara bära frukt och ha resultat. Ja, och det här med att han säger att jag har inte begärt pengar av er eller kläder utan jag har försörjt mig och mina medarbetare själv på mitt yrke som jag har med mig och jag har visat. Och så intressant att han säger, han ger ett Jesus-citat som faktiskt inte står i Bibeln på det sättet. Men det är, säkert sa Jesus detta, eftersom Paulus säger det. det. är saligare att ge än att ta. Och han lever efter det här i sitt sätt att han tog, satt en ära i att predika gratis och försörja sig själv. Så ingen skulle säga att han gjorde det här för att liksom leva gott på aningslösa människor och deras förtroende utan han han tar ansvar själv för sin ekonomi. Ja, jag är väldigt inspirerad av att få läsa det här. Det är ett av de mest gripande stycken. Han föresäger ju också och det här är viktigt att förstå att även om den här församlingen nu, den här stora församlingen i Efesus hade haft honom som lärare och hans medarbetare och fått så mycket undervisning så är det liksom ingen garanti för att det inte blir svårigheter för här kan det komma in vargar, säger han, som inte vill skona jorden. Människor som förvränger sanningen. Och eh, därför så överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Och det här är ju viktig förmaning till oss som lever nästan 2000 år senare. Att eh, för lägga stor vikt vid att vi ska följa Guds ord, vi ska följa Bibeln. Det räcker inte att, att karismatiska, ju mänsklig synpunkt, ledare och vältaliga människor och charmiga människor säger sina åsikter och försöker att driva igenom sin vilja. Vi ska hela tiden gå tillbaks till ordet Guds ord. Följa det. Ha det som måttstocken för vad vi vill tro på vad vi vill praktisera hur vi vill arbeta. Det här är en viktig förmaning till oss. Idag är det en stor attack på den kristna kyrkan att foga sig efter allmänna opinionen, det som är modernt, det som är inne. Att på något sätt kompromissa med det raka budskapet i Bibeln. Men låt oss har den småväxte Paulus i bild och blick och tanke som fanatiskt nästan håller fast vid bibelordet, undervisningen, evangeliet. Det spelar ingen roll vad det kostar för honom själv. Han håller fast vid det viktiga. Jag ska spela en eh, låt som jag nyligen hörde Robert Johansson som har samlat så mycket fina anekdoter. Han har också skrivit många sånger och är en duktig sångare. Och här sjunger han Tills den dag han kallar. Och jag tycker att den här sången tolkar den åldrande Paulus nu när han tar farväl av sina kära, församlingsmedlemmar och ledare där i från Efesusområdet. Tills den dagen kallar mig att gå från den där, mitt liv and all and all. Jag vill gärna bedja för oss, för dig som lyssnar, att du ska kunna hålla dig till ordet och jag vill be för alla våra församlingar och kyrkor att vi ska kunna stå emot alla attacker på kyrkan och på budskapet och hålla fast vid Guds ord, att vara fyllda av kärlek till människor, att eh, kunna vara raka och klara i våra åsikter, men samtidigt ha kärlek till människor och individer. Herre, tack för apostlagärningarna, tack för det här fantastiska kapitlet med så mycket av känsla, så mycket av eh, omsorg, så mycket av uttryck av lydnad för ditt ord och ditt rike, och omsorg om din vilja. Hjälp oss idag att följa dig. Välsigna varje lyssnare och var med oss i våra olika kyrkor och församlingar att stå trogna kallelsen tills du kallar oss hem, Herre. Du är stor, du är underbar, du är god. Vi avslutar med den lilla signatursången som vi sällan numera hör utan så att säga, introduktionen. Men nu spelar jag den för dig ifrån psalm 119, kapitlet i Bibeln, Bibelns längsta kapitel som är en enda lång och stor hyllning till Guds ord, till Guds lag. Det som är viktigare än alla människors åsikter. Vad jag älskar din undervisning. Hela dagen begrundar jag den. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung för min mun. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen i nästa program. Vad jag älskar din undervisning Hela dagen begrundar jag den Vad ljudligt ditt på min tunga Sötare än honung i min mun Vad jag älskar din undervisning Hela dagen Begrundar jag den Vad juvligt Ditt ord är På min tunga Sötare än Honung